Все, що вона мала від нього, це ущербне здоров'я, як визнали лікарі після операції, її Чорнобиль дістав і в Києві. Аби не гірше, з властивою іронією стоїцизму казала собі, два життя ніхто не проживе, а одне на тебе вистачить. А ще зневажену любов, біль за сплюндровану землю невгамовний, і все ж тут... Під високим склепінням туги вона чула нестерпне відлуння тих перших парових вибухів і вибух у центральному залі, а за ним, чи може й водночас, остаточний, як вирок смертнику, вибух реактора активної зони. Напевно, вона вже була зруйнована, коли казилися ті куби біозахисту, була розплавлена і блювала, як опромінені люди, всіма нутрощами своїми, виригуючи розпечені шматки палива, графіт, і всю таблицю Менделеєва на весь вікнаш і до кінця наступного століття. Їй вже розхотілося заворожено вчитуватися у фізику реактора. Забаглося бути слабкою жінкою, яку чоловіки, як лицарі, мають захищати і поціновувати. А хіба не гідною вона була? Пройшла з рівною спиною і високопіднятою головою всі круги пекла своєї долі. Вам цього не треба знати, бо хто вона така? «Жінка у чоловічому світі, у вашій зоні!» «Зніміть з неї ці окуляри, оглушіть її лицемірним визнанням рівності, бо вона забагато бачить і чує. Стільки не треба. Сезам, закрийся!» «О ні!» – скрини пандори, згинь з очей. «Ти провокуєш цікавість жінок, щоб стали вони соляними стовпами, оглядаючись на цей содом. Час був прощатися, час збирати каміння. Інні розповідали, що чоловік її супровідниці, цієї безстрашної жінки, що витанцьовує по вертикалях атомної станції, легко, мов Юнга, на матчі, з божеволію невдовзі по аварії. Боячись виявити нетактовність, проте не уявляючи, як можна обійти цей такий приголомшливий факт, Інна, вибачаючись, ніякого спитала. А як ваш чоловік почуває себе через два роки? Йому краще після лікування? І ви знаєте. Всі знають», — зіткнула супровідниця. «Він дуже переживав, коли сталася аварія. Судити мали наших. Ну от, галюцинації почалися, забалакувався. А якось зібрався о шостій ранку ніби на зміну. Я могла ще поспати, мені в нічну. Колись через дві години дзвінок зі станції. «А де ваш чоловік, вдома?» Ні, кажу, на зміну поїхав. Ледве знайшли тоді його у чагарях обірваного. На Мітинське кладовище пробивався. З хлопцями поговорити. Він думав про це весь час. І про суд. Переживав, що ж він скаже, як свідок, коли питатимуть. Стрес так подіяв. Знаєте, усіх по-різному. Тепер, щоправда, виписали його. Легше стало. Знову на станції. Як на станції? І зжахнулася. Та ні, не лякайтеся. Не в реакторному. На тренажерах працює. Лікарі сказали, треба, щоб адаптувався в своєму колективі. Оглушливий гуркіт перервав цей діалог. Розкотисти, здавалося, стереофонічно лунки, ніби розколювалася на тисячі мільйони брил Чес з її трьома реакторами і саркофагом. Небо над нею і сама земна твердь. Інна, запитально перехопивши подив, подивилася на ту, яка була при ній гарантом безпеки. Вона здогадалася, але ж гроза, не лякайтеся. Зранку ще збиралося на дощ, — зазпокійливо сказала ангел-хранитель. Гроза то й гроза. Влітку минає швидко. Але такий пекельний гуркіт Інні доводилося чути досі лише раз у горах над морем. Сьогодні будь-що Інна мала встигнути ще в Чорнобиль, побачити Карпівну. Біля входу на станцію божевільної ійфорії, розстрілювані навжальною зливою, мовоч Манілі підскакували з помийниці, як охрестили жартуни, саншлюз, ємність з марганцем сотні яскравих милинових фонтанчиків. І не знову чомусь подумала про ту передсмертну агонію, тряску ковів біологічного захисту реактора, і уявила двометрову залізно-бетонну підлогу під реакторного приміщення, яка навряд чи витримала те бомбардування, той землетрус. Автобуса не було. Повновида молодичка попросила він не парасольку і хутенько прожогом кинулася до уазика, що стояв віддалік. Передавала водієві якісь документи. Попросіть, хай підкине мене в Чорнобиль, щосили загукала Інна. Жінка й водій конічно перемовилися, і, стоячи серед калюжі під імненною парасолькою, в водоспаді зливи, послана щасливим випадком благодійниця, енергійно закивала вільною рукою у бік Інни. Давайте бігом, він згоден. Інна рвучко шаснула під дощ, ніби тільки й мріяла, аби змити з себе цим навальним дозрощеним небесної канцелярії саме повітря станції, де для неї надто що живі були дні катастрофи. Тим страхіттям невідворотності була змучена її уява і розтривожена, розтелесована душа. У машині вона мовчала, тільки раз зиркнула на похмурого молодого вусаня богатирської постави, з важким непроникним поглядом чорних очей. Проте за давньою професійною звичкою вираховувати об'єкти спостережень і новою швидко надбаною у зоні, не гаючи ані хвилини, інна невдовзі майже автоматично дістала блокнот і ручку, почала переглядати вчорашні записи